som går med en Idag för att du är här för att du är vår frälsare och jag prisar och ärar dig Jesus tack att vi ska få möta dig Jesus på ett ännu starkare sätt idag här, och vi ska få prisa dig för den du är inte bara för det du gör utan för den du är heligande, bara kom och skölj över oss idag, var en som är här kom och skölj över oss jag prisar dig för er. amen amen gibo heligande, heligande vi är så beroende av dig heligande heligande heligande. gibo do shitentura mapeketetiro suttet gibo kan heligande heligande amen amen amen Gud är sitt Välkomna ska ni vara hit idag till peace kyrkan i avesta det är Anna Holmqvist som leder oss i sång och musik idag. Sen ska vi få höra predikan av Ingegärd. Vi ska ha nattvard idag, fyra nattvard. Det leder Håkan Nyman tillsammans med oss. Själv heter jag Ulrika Tackerud jag ska leda er genom den här gudstjänsten. Att få börja en gudstjänst med att bara få lova Gud och upphöja honom för den han är det tycker jag är så fantastiskt för Gud är ju här och vill möta med oss var och en jag ska säga till dig som är ny om du inte har varit här förut så har vi fika efter gudstjänsten så att du stannar kvar och det är för att vi ska få dela gemenskapen med varann det kostar tio kronor och inte om du är ny då är det gratis men vi andra, vi pröjsar tio spänn och jag ska hälsa välkommen också till dig som lyssnar på radion jag ska vara välkommen till gudstjänsten idag ja jag känner att vi får börja med att be så jag får samla mina tankar lite vi ber tillsammans till Gud inför gudstjänsten idag tack Jesus för den här gudstjänsten tack att du är här med din heligande och du är här för att möta oss tack att vi får komma som de vi är och tack att du älskar oss Jesus Jesus jag ber att vi i den här gudstjänsten Ska få känna din närvaro Påtagligt herre Du ser vad var och en b av oss behöver Som kommit hit idag Vilka behov vi har um, Och jag ber att din kärlek bara ska få Drabba oss Att vi ska få bli så medvetna om din kärlek Till oss, att vi får ge respons på den Det är ingen gärd Som ska predika här idag. På ett särskilt sätt Hjälp oss att sitta med en förväntan Inför vad du har tänkt vilka ord du har tänkt att vi ska få höra idag. Jag ber om det. Jag signar barnen också sen som ska få gå till söndagsskolan. Att det får bli kanonbra idag, Jesus. Var nära dem. Jag ber för det. Amen. Jag ska berätta lite. Jag ska snart bjuda upp en liten gäst. En liten gäst, kan jag säga. En gäst som jag har. Men innan jag gör det så ska jag berätta lite om det som komma skall. Det finns en här mötesblad Nu fick jag inte med mig något eget Men det finns ute på Vi får igen här Ett mötesblad som du kan ta Annars är det gudstjänst nästa söndag Thomas som predikar Sen innan gudstjänsten så gick det också Ett rullande program Där man kunde se lite vad som händer I kyrkan Och utanför kyrkan Veckan som kommer Veckan som har gått så har jag, Eller inte bara det Men en tid tillbaka så jag funderat lite på mm, Jesus och min relation till Jesus. Jag såg en film förra helgen. Det var ingen kristen film, men det var en vanlig spelfilm. Och det var det, det handlar om en kvinna som förlorar sin man. Och hur hon i, detta, i denna sorgeprocess som uppkom efter detta var tvungen att tänka igenom, tänka tillbaka vart hennes livsväg hade tagit henne. Hon backade i sina tankar och fick även fundera och reflektera lite över. Vem är jag egentligen? Vilka var mina mål då? För länge sedan när jag hade mina drömmar. Vad drömde jag om? Vilka var mina mål? Vem var jag då i början? För mig gick den här filmen in i mitt eget liv. När jag tänkte den allra första tiden med Jesus. Jesus. Hur vad var mina mål då när hans kärlek var så nära mig och min kärlek till honom var så otroligt stark den där första kärleken och jag, min reflektion blev att då i början, ni vet, när man, när man fick möta Jesus, man kände sig älskad och sedd och bekräftad av en Gud som har all makt och ändå är nådefull mot mig och jag tillbaks kan vara älskande till honom med önskan om att få leva ett liv i Guds vilja med mål och mening för evigheten och vad viktigt det är att jag har kvar den kärleken till Jesus och att få leva i hans vilja igår så var Lucas och jag, min son Lucas och jag på barnteater, vi var och tittade på mumintrollet är det någon som vet vem mumintrollet är? hon har talat om honom Anna vet vem mumintrollet är <laughs> okej i mumintrollet så finns det lite olika karaktärer. Den som de hade med igår var bland annat Snusmumriken. En felur som ut ute och fjällvandrar hela livet. På säga. Och så är det Lilla My. Vet ni vem Lilla My är? En liten argsint figur. Men som har hjärtat på rätta stället. Och i den här teatern så träffas Snusmumriken och Lilla My. Och så säger Snusmumriken Ja du är dig lik säger han. Och då säger hon jag kan inte prata som hon gör finlandssvensk, men hon säger lite arisintse. ja vem skulle jag annars vara lik säger hon om inte mig själv och för mig blev det ytterligare en reflektion tillbaka till filmen och till det Gud har planterat i dig och i mig, den han vill att vi ska få vara det kan hända så mycket i livet från det där fröet från alla gåvor du har fått allt som han har lagt ner i dig all kärlek som han öser ut över dig så kan det hända så mycket saker i livet som gör att det, det blir lite dimmigt vilket var målet vilket var mitt hjärtas längtan men att hela tiden oavsett vad som händer hela tiden komma tillbaks till hjärtat som Jesus har för mig och för dig som lilla my att kunna säga att ja men det har gått ett år nu men vem skulle jag annars vara lik det här är jag det här är den Gud har skapat mig till och mitt hjärta ligger i att söka Guds vilja att leva som han vill Ja, det var en liten reflektion bara över det jag ska läsa ett bibelord också så jag inte bara står här och pratar för jag tänkte på eller ett bibelord som alltid lever med mig är från Johannes 15 vers 4 det står så här Jesus säger bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Det står mycket mer, men just det orden. Att vi håller oss nära Jesu hjärta. Bli kvar i mig. Så blir jag kvar i er. Oavsett livet. Så att vi kan säga, men vem skulle jag annars vara lik? Det här har Gud skapat mig. Den här längtan har jag. Att förtjäna Jesus. Okej. Okay. Bra. Nu ska jag bjuda upp en gäst. Det här är en ny bekantskap för mig. Jag träffade den här mannen förra helgen och vi började pratas vid. En man som har varit med i församlingen många år. Och jag fascinerades så av hans relation till Jesus. Hur livet än har varit att, att man hela tiden har hjärtat kvar hos Jesus. Lite som det jag just har pratat lite om. Ja, så jag skulle vilja välkomna fram min gäst som är Allan Hedström. Varsågod och kom fram. Jag går där. En hemma. andra to, Hej, du. Vad roligt att du ville komma och prata lite med mig. Ja, det är roligt att vara här. Ja, när vi träffades sist här så berättade du om hur Gud hade tagit bort din verk. Ja. Kan du berätta lite om det? Ja, jag vet inte vad det är. Jag kan inte fatta det. För Jag har varit pensionär i 20, över 23 år. Och innan jag blev pensionär så var jag verkligen bättre till max, och det har jag fått gjort hela alla dessa år. Och så helt plötsligt så är det borta. Men jag hade när Thomas Berdikian ett tillfälle så, så, så, så, så sa han sådär att jag hörde när han sa sådär att om det är någon som vill ha fyra nattvar hemma så skulle vi meddela. Och, och, Få meddela oss och, och, och, och tala om att vi ville ha det. är ett ärende som ringde Ernst hem till mig och så. Då kan jag ta om för Ernst lika bra som Thomas, vet du. Så jag ville att du skulle komma hem och fira Herrens måltid med mig, vet du. Och efter den stunden, förstår du, veckan efter. så tänkte jag, då borde jag nog ringa till, till Ernst och tala om att jag... Jag får börja minska verk för för jag känner att jag behöver inte ha så mycket. Så helt plötsligt så är det, är det borta allt bok. Jag behöver inte ta en, en, en parodin en gång heller inte. Nej. Och jag har ätit starka tabletter. – Det är fantastiskt, eller? – Ja, det är fantastiskt. Jag ska säga det där, för det, det är precis som jag ska ha fått ett nytt liv fast jag är en gammal gubbe. <laughs> ja. Du berättar för mig också om ditt, ditt vardagsliv med Jesus. Ja, ja. Jag vet att det är så där att alltså. Dagarna vill inte räcka till, förstår du, vet du. Men man börjar sitta och tala med Jesus förstår du? så går det ena timmen. Det går två timmar. Och det går tre timmar. Och det, ja, men jag skulle ha gjort någonting nu. Vet du? Men det, ja, det blir inte av. För jag, jag bara suttar och talar med Jesus. Och Alltså, vi sitter och talar med Jesus Precis som jag skulle tala med dig ja. Och så samtal med Jesus ja. Det är så otroligt stort och underbart Du berättar för mig om en morgon När du hade vaknat Ja, visst Det var en, en natt det. Klockan var fem på morgonen Då vaknade jag förstår Jag, jag låg och, och Prisade Herren Förstår du, så blir jag så högt ut så jag vaknar Vaknar vedu då, då. Och då och, och när Jag har någon hörapparat så då ska det vara Då ska det vara det här Man ropar högt innan jag vaknar För att eh, det vet hemhjälpen om Hur det är du. De kan ring, ringa på dörrklockan men Jag hör nog Jag hör telefonen ringa men jag hör ingenting för då, för med, I år vet jag då. Fortsatte jag att be dig, sluta inte be då, då jag och, och be dig då, utan fortsatte jag att be dig och bara vet Jag sa att Jesus: Om du vet, Jesus, vad jag älskar dig. Jag älskar Jesus, så du kan vet att jag är alldeles sjuk och tack kärlek, sa jag till Jesus. Jag skulle vilja krama om, det sa jag. Ja, men varför kramar du inte mig då, säger Jesus till mig? Krama om, är du? Ja, jag slog armarna om Jesus Jag låg på ryggen och slog armarna om Jesus Och knäppte mina händer Och så jag började tala tungt tung om Som jag aldrig har talat förut Och jag sjöng, förstår tungt, jag anden Förstår du Och det vet, jag ska tala om du. Har någon gått ut På gatan den morgonen så hade nog, Men vad har allan för liv i sin kock Förstår du, för jag, jag är säker på att det hördes ut För det var Ja, ja, ja Det var då var jag fick kul minstru det visst då. Ja. Jag bara prisa och lova Gud Det sen när jag kom. Tänkte, men hur ska det här bli nu om den kommer och jag håller på, på det här viset för då? Men då, då somnar jag förstår då. så kommer hemhjälpen in och väckade med så Men nu alla säger de ja, då lå jag med knäppta händer på, ovanpå då men alla, sen, jag har stått och betraktat det en lång stund här, för de skulle veta vad det, vad det lyser om ditt ansikte, säger de. Och det är atmosfären som är i det här rummet. Varför får inte jag vara här hela dagen idag, så Men jag behöver inte vara här på morgon jag förstår, så de behöver jag inte kunna inte vara kvar. Då, ja, här är det så underbart, att det är stort stort ja, väder. Du sa också att du var, förut när vi talar svid att du tyckte det var så fascinerande att, att du i ditt vardagsliv fick vara till välsignelse ja, för någon annan. Det, ja, det är stor art att förstå det, jag vet inte. Vet jag? det är så att vi jag har bett till Herren om väckelse. Och jag har fått ett svar varje gång jag har bett till Jesus om väckelse. Vem får jag använda? Vem ska jag använda? Det har jag fått ett svar. Förstår du? Jag tänker, ja, Men kärre Jesus, ska inte... Kan du ha något annat svar när jag ber om veckor och vem får jag använda. då sa jag, Jesus, men kan du använda mig så gör det, då sa jag. Men jag vet inte hur jag ska kunna bli använd för jag, jag kan ju inte tala med, mina, med hemhjälpen var det morgonen kommer då då, då då får jag inte nog hjärte till, till slut. Redan. Det så sa Jesus till mig, sök sökte närmare mig. Sök dig närmare mig. Och det har jag gjort, förstår Och så säger Herren till mig du, du ska inte behöva säga någonting Utan de kommer att fråga dig Om saker och ting Så du behöver bara svara på det du frågar Och så det har jag haft en som har Jag har fått vara till välsignelse för så Hon, hon kommer och sa åt sen då efter, Hon har haft sex frågor Som hon har haft olika tillfällen Sista så, frågan hon kom då, så då, kom då veckan efter och sa alla nu har jag funnit Jesus. Det, jag måste, det är så stort står det. Och att att Herren kan använda mig så kan han väl använda allihop, alla, alla man kan använda vilka som helst. Tänk om vi fick ja, vi fick vinna en för, för Jesus varenda en av oss. Tänk vad vi ska öka på ett år. Det var 400 medlemmar på ett år. Ja. Ja, det är väldigt fascinerande. Man blir så tacksam till Gud över ditt liv. Du får väl signa oss här idag också med ditt vittnesbörd. Du, du får väl signa oss idag också med ditt vittnesbörd, ja, ja, visst. Det. Ja. Tack så mycket för att du ville komma och berätta för oss. Jag skulle kunna tala om för det, men jag har inte haft så mycket tid. Det. Jag blev frälst när jag var åtta år. Jag vandrar med Herren när jag var 73 år nu. Ja. Jag tycker det är stora ja, Tack så jättemycket alla Får jag be dina be? Absolut, be med oss du Ja, jag tackar dig Jesus, du vet hur det är Herre jag, jag kan inte fatta att du har gjort ett sånt under med mig Herre, jag prisar dig Jesus Min Jag som inte är någonting Herre, det har du mött Och, och gjort ett under med herre Jag prisar dig Jesus och jag vill bara tacka dig, Herre, för detta möte, Herre. Tackar, du ska väl signa din tjänarinna. De ska få fram berget ord idag, Herre. Smörja henne med den heliga andes olja, Herre. Jag bara priser och ära dig, halleluja. Och jag säger Jesus stadsfäst i ord idag, Herre. Ibland hos Jesus. Och möt oss, Herre, och gör oss till själva vinnare, Herre. Så vi får uppleva hur människorna söker och börjar fråga efter dig Jesus tack för att vi kan få leva ett sånt liv herre, så att människorna så kommer och frågar, vad är det med dig, du har någonting som inte jag har tack Jesus att du är så underbar halleluja, jag ber dig om välsignelse över detta möte Jesus tack att du är så stor, halleluja abba badara, badara. tack, tack så mycket Allan tycker vi ger Allan en applåd En del är långa, andra korta. En del är Ja, tack så jättemycket, Allan. Nu ska vi se här om vi får något annat besök. Råd att stå upp, så vi sjunga söndagsskolsången? Barnen går iväg till söndagsskolan. Ni andra får varsågod att sitta. Vi ska ta upp en kollekt tillsammans. Vi ska samla in pengar till Guds verk, det han vill göra. Och vi får hjälpa till med de gåvor som vi har fått. Vi ska sjunga sången 623 i segertoner. Och efter det så får vi höra sång av Anna innan predikan av Ingerd. för sången. Anna. Tack för det underbara vittnesbördet Allan. Vad sitter Allan? Där. <härligt>, Härligt, vad underbart. Tänk att Guds nåd räcker hela livet. Åh, vad underbart. Jag ska läsa en bibelvers från Johannes 1 och 14. Ett enda. Och det ska få vara grunden för det jag tänkte säga idag. Och ni som har Bibeln, ni får slå upp det. Och ni kommer inte att se det där heller. Ni förstår väl vad jag är. Gammeldags. <laughs> och då står det så här. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern, Och han var full av nåd och sanning. Han var full av nåd och sanning och det är de två orden som har ringt i mina öron och som har arbetat i mitt hjärta att Jesus var full av nåd och sanning och jag slog upp då och tänkte hur många träffar får jag på ordet nåd tänkte jag om jag slår upp det nu man kan ju göra sånt på datorn nu för gick jag in på ett sådant bibel lexikon jag har och så slog jag på nåd utifrån den här översättningen som jag läste nu, Svenska Folkbibeln. Och då fick jag 366. <laughs> oh, tänkte jag, det här är ju fantastiskt. Till och med skottdagen är med. Han är, ger oss nåden för varje dag. Precis som han hade löften för varje dag. Och han har namn för varje dag. Så har han nåd för varje dag. Och det är nåden som är huvudbegreppet för hela Nya Testamentet. Att vi lever i nåden. Halleluja. Det var Guds nåd som gjorde att Jesus kom till jorden. Han sände sin son. Därför att han hade kärlek till oss människor. Så kärleken är nådebegreppet, eller hur? Guds kärlek till oss visar sig i att Jesus kom. Vi blir rättfärdiga. Tänk att man kan bli rättfärdig. Rätt inför Gud på grund av vad Jesus har gjort. Han säger så här i tidigare i, i samma kapitel. Åt alla den som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn. Här har vi den enorma skillnad mot allt annat. Här får vi tillträde till Gud på grund av att vi tror på det Jesus gjorde. Och då tillräknas nåden, det nådebegreppet, så att vi blir rättfärdiga. Alltså vi kan ju inte komma inför en, en helig Gud med människor som är synda begreppet. Vi har ju en syndig natur. Och kan ju aldrig komma inför en helig Gud. Men vi räknas rättfärdiga på grund av den rättfärdighet som Gud sände genom Jesus. Och det Jesus gjorde på korset, när vi tar emot det, då är du rättfärdig. Rättvänd inför Gud. Och har tillträde till nådens tron. Nåda tronen. Och det är ända fram till Guds ansikte. Precis det som, som Allan vittnar om du har tillträde till att få komma ända fram till nådens tron till honom på grund av att vi tror på det Jesus har gjort och här kommer vi in på det här med, med gärningsläran att människor har så lätt för att fastna i det här att vi, men jag måste ju göra någonting också vi måste väl göra någonting ja men jag behöver, väl, jag behöver väl göra ditan och datan och de flesta religioner har ju oerhört mycket saker man ska utföra. Man måste göra en massa saker för att kunna få en, en sorts välbehag inför Guden. Men Jesus, han är kärleken själv. Han kom, han gav sitt liv och han suddade bort alla former av prestation. Hör du vad jag säger, det finns ingen prestation. Det finns ingen prestation, det är bara en tro på det Jesus har gjort. Om du tror och tar emot så kan du få bli ett Guds barn på grund av nåden. Det finns inga hopplösa fall. Nåden är gränslös. Nåden är gränslös. Nåden är gränslös. Nåden är gränslös. Tack Jesus. Han har gav oss makt att bli Guds barn- Tänk att han sa barn. Har ni tänkt på det? Det är ju vuxna människor och vi är barn och vi är vuxna. Men vi måste få bli Guds barn. Guds barn Det handlar inte om något stora proletariatet eller protestanter eller vad det kan hitta. Alla. Utan här handlar det om att bli liten som ett barn. Vad betyder det? Jo, det betyder en fullkomlig Tillit, relation, beroende av en helig Gud. Det att Gud är min far. Så då kommer vi in på den här relationen. Det handlar om en ljuphjärtig relation med Gud själv och ingenting annat. Min relation, Jesus banade vägen och gav mig en möjlighet att få bli ett med Gud igen. Det var Guds syfte. Det var att rädda oss människor till ett evigt liv tillsammans med honom. Ett evigt liv tillsammans med Gud, det var syftet. Gud skapade oss att leva i relation till honom. Men synden kom emellan och nu gav Jesus den här möjligheten. Och vi har relationen igen. Ja, Det här är ju självklart, eller hur? Men ibland så behöver vi påminna oss. Vi fastnar ju i så mycket prestationer. Vi glömmer att det är nåden det handlar om. Det är nåden. Vi kan inte göra någonting annat än tro på att det är en gåva ifrån Gud. Så hela detta syfte, och då säger Johannes, i Johannes 17 och 3 så står, säger han så här. Detta är det eviga livet. Att det känner dig, den enda sanne guden och den som du har sändt, Jesus Kristus. Det här är Jesu egna ord när han ber det till fadern. Detta är evigt liv. Att du känner Herren. Att du känner den sanne guden och honom som du har, Jesus Kristus. Det är evigt liv att vi har lärt känna honom och få komma in i en gemenskap med honom till där då är vi redan här på jorden inne i en relation som sträcker sig i evigheten. Du börjar evigheten här när du tar emot Jesus i ditt hjärta. Åh, oh! redan här börjar det som vi ser fram emot gemenskapen med herren i hela evigheten. Och till och med som du står i en sanded, evigheternas evigheter. Jag vet ju inte vad det kan vara som kan addera ovanpå en evighet. Evighet är väl evighet. Men så står det. Därför att det är inget slut. Halleluja. Utan vi får vara tillsammans med herren. Det börjar här. Och då började i en sån gemenskap så att det refererar ända in i evigheten. Alltså en så nära relation till Jesus. Att jag kan få göra som, precis som alla hade. En kärleksrelation till Jesus. Jag älskar dig Jesus. Och vad är det för konstigt? Ja, men så kan det få, få bli den relationen. Den är så kärleksfull därför att det strålar bara kärlek från Guds hjärta. Och när jag då möts i mitt hjärta, blir fyllt av det, så blir det en sån här nära kärleksrelation. Korset är en dårskap för den som går förlorad. Men för den som tror på det och som blir frälst är det en vadå? En Guds kraft. Så det här korsvägen in i Guds hjärta, det är den det handlar om. Och den får aldrig förringas. Det var vad Jesus gjorde på korset. När han dog på sitt kors. Och tog min synd. Tog mina, mina, mina felaktigheter. Allt det som var i miss i mig. Mina misslyckanden. Allt. Det stod han på sig. Och han betalade priset för mitt liv. När han dog på korset. Och uppstod igen. Och sitter idag på faderns högra sida. Tack Jesus Människor brukar prata om att de har kläder. Nu har inte jag någon märkeskläder på mig Men det betyder alltså att det är något känd i år, Chanel och sånt. Så kanske det finns annat Modernt också, för jag vet inte vad man ska ha idag Men <här> förstå, Men jag har en annan märke Jag är, har också ett märke Men det är korset Och det är inte på mina kläder och det hänger inte utan på Ibland kan jag ha det så också. Men det är ju mer en, en sån där liten ja, prydnadssag då. Men det som är korsmärkt det är mitt hjärta. Mitt hjärta är korsmärkt. Det korsmärkta är nådens. Och där får vi ha tillträde. När Gudfadern ser på Inger Hedström. Då ser han på henne. med Genom Jesu blod. Och jag är rättfärdig. Åh oh Jesus, där får jag vara nära Jesus. Ibland så har man äh, äh, att lära känna Jesus var det. Att lära känna honom. Jag skulle vilja, jag skulle vilja försöka tydliggöra det på något sätt. För, för mig är det här nyckeln till allsammans. Det är det här nära umgänget med Jesus. Det här nära, nära relationen till honom. Hade jag, varit, jag tittade på datorn och gick in och tittade om jag skulle kunna rita den här bilden på något vis. Jag fick nämligen en, en, en tanke. Och det var så här, när jag gick i skolan, då, då fick jag gå på teckning. Jag vet inte om det heter så idag. Jag känner mig som hundratusen år gammal. Men teckning hette det när vi hade skola. Och då, då lärde man sig att rita på olika sätt. Och då fick man också lära sig att rita perspektiv. Är någon som vet vad jag säger? Förstår ni vad jag säger? Ja, okej. Okay. Då, då, då alltså att, att någonting som... Om det står en stor figur här nu då, så här. Och så säger läraren, ja nu ska ni rita den som den vore 50 meter bort. Och då skulle man rita det i perspektiv. Och då tittar man på den här stora bilden och så fick man dra som alltså, linjer på något vis. Så det var ett djup i bilden. Är ni med? Och sen stå, st placerades den där figuren då. I samma proportion fast på långt borta. Och när den här personen placerades så där långt borta. Då blev det ju för mina ögon. Som om att den där meters figuren blev två centimeter. Eller hur? Det är ju ett perspektiv. Och så ser vi ju saker. Och det här är ju vi så vana med. Så det tänker vi ju inte på. Men. Jag hade en afrikan med mig, eh, som var från borsen och vi kom till Dar es Salaam och det hade aldrig i sitt liv hade han varit uppe i ett, ett högt högt, högt hus så jag tog han honom upp till det högsta huset i Dar es Salaam och sen så fick, man, fick han där stå och så skulle han titta ner det var liksom en liten terrass där, det var en restaurang också, så vi tittade ner då, och så sa jag, kan du se det var alltså sådär en femton våningar så sa kan du se våran bil där nere, så? Nej, det är ingenting där. Ja, men ser du inte där? Ja, nej. Ja Men där står den ju. Våran Lendrover, ser du inte den? Nej, nej. och hur jag än förklarar och förklara, så sa han nej. Nej, men den är ju en leksaksbil. Han hade aldrig, aldrig, aldrig vant sitt öga med att se. I det perspektivet då. Så här är man ju van då. Men aldrig från det. Så då blev plötsligt bilen bara en liten leksaksbil. Och det var ju ingenting att ha. Den här bilden. Om vi använder den. I vårt förhållande. Till Jesus. Och hur vi lär känna Jesus. Jesus. Han är. Han är oföränderlig. Han är. Han har, han är och han blir och han kommer inte att förändras. Han är samme igår, idag och i all evighet. Och alla hans löften, 366 löften fick vi lära oss dagen, Och 365 namn fick vi lära oss igår. Och 366 nådeslöften. Han är den samma du? För varenda dag gäller det. Om jag då... Står här och så tittar jag väldigt borta och så skulle jag liksom se Gud där borta. Så i mina ögon så är ju så Jesus, Jesus väldigt liten och jag kan inte se några detaljer. Jag kan liksom inte se vad han egentligen är och vem han är. Men han är inte föränderlig. Utan det som är föränderligt det är ju min position, eller hur? Så ju, om jag går då närmare den här figuren, om vi säger så, så blir ju den här figuren tydligare och tydligare och tydligare. Och till slut så står jag väldigt nära och då kan jag se in i Jesu ögon och jag kan känna hans värme och jag kan känna hans hjärteslag, eller hur? Det här är skillnaden att leva nära Jesus. Han finns där, men du måste ändra din position för att se honom. Nu tror jag att ni är vanligt normala människor som ni har säkert vad jag försökte säga. Men tänk på den här bilden. Det är jag som ändrar min position. Det är jag som lever nära honom. Jag väljer att gå närmare för att se tydligare. Och få känna hans närhet, atmosfären av honom. Och få se hans andelstrag och hans ögon. Vi ska få se honom riktigt tydligt en dag. Och det är när vi kommer till himlen. Åh oh, halleluja. Vad jag ska tacka honom för vad han har gjort. Åh oh, vad jag ska tacka honom. Men jag har hela evigheten på mig. Så det blir nog tillfällen. Men Tack Jesus. Det vill jag försöka säga. Närma dig Jesus. Med att vara med honom. Umgås med honom. Tala med honom. Vila tillsammans. Bara vara tillsammans med Jesus. Och i den atmosfären. Där förändras du. I den här atmosfären. I Guds närvaron. I hans närhet. Där blir också jag förändrad. Jag blir påverkad av honom. Och hans kärlek. Hans kärlek genomsyrar mig. Jag skulle önska att alla fick uppleva det här. Att slippa ha det här distansen till Jesus. Att han är bara sitter här uppe. Att det är någon sorts ideologier och, och lite sånt där. Han är bra och, han var, och det, det, jag tror på det. Men att det damp ner här i hjärtat. När jag ser honom i min inre ögon. Och får uppleva vem han är. Det handlar bara om dig och honom. Mej och Gud. När jag blev frälst igen, den här, eh, som man brukar säga, jag var borta många år ifrån Herren så kom tillbaka. Då var det inte kyrkosamfund som gällde för mig. Jag hade växt upp i det. Men det som fick mig att dras tillbaka till Jesus, det var naturligtvis många faktorer, men det jag själv vet det var, det handlade om mig och Gud. Ingenting annat. Om inte du finns, Herre, då vill jag dö. Jag vill inte, precis som den här Kristina från Duve Du måste finnas, du måste finnas. Det blev en sån desperat rop. Gud, du måste finnas. Du måste! Det finns ingen mening med livet om inte du finns. Och då visar han sig för mig. Därför vet jag. Att jag vet, att jag vet, att jag vet, att jag vet. Halleluja. Halleluja. Det är ingen kyrka jag kan gömma mig bakom. Det är inte någon pastor jag kan gömma mig bakom. Det är ingen förälder jag kan gömma mig bakom. Det är Herren och jag. Halleluja. Och vilken nåd. Åh, vilken nåd det är. Men Jesus var också full av sanning. Sanningen står det här. Nåden och sanningen står det liksom på något sätt i konflikt till varann. Man kan ju tycka det på ett sätt. Sanningen norden är kärlek, varmhärtighet och liksom bara omfamnar. Sanningen, den är ganska, vi brukar kala, prata om den nakna sanningen. Sanningen avslöjar ganska obarmhärtigt också ibland. Om man vill gömma sig bakom någonting. Men sanningen står där ändå. Så här är det. Det finns inga ursäkter. Försingar därför att, eller det finns inte det. Den är så här. Punkt och slut. Jesus säger själv att jag är sanningen. Men vad var det för sorts sanning? Jo, det var Guds sanning. Det var Guds ord. Jesus uppenbarade Guds sanning med sitt liv på jorden. Så det Jesus kom hit när han vandrade på jorden. Det han gjorde, det han rörde sig, hans attityd, hans motiv till det han gjorde. Det var sanning i hjärtegrunden. Guds ordning skulle jag vilja kalla det. Det står så här i, i, i eh, psalm 85 och 11 så står det. Nåd och sanning ska där mötas. Rättfärdighet och frid. Kyssas. Nåd och sanning möts i Jesus. Och då kommer också rättfärdigheten. Det rättfärdiga. Och frid som betyder shalom. Som är ordning. Guds ordning. Det förs ihop. Jag har tittat lite grann på, på, på Jesus. När han, när han gick på jorden. Vad det var för någonting som strålade ut av honom. Han var väldigt, väldigt, väldigt provocerande. Har ni tänkt på det? Men Jesus var ju så kärleksfull. Ja, jag har inte sagt att han inte var kärleksfull. Han var otroligt kärleksfull. Men han hade en, ett motiv. Och det var rättfärdigheten. Det var sanningen. Det gick inte att manipulera Jesus. Med någon som helst rätt sorts självrättfärdighet. Jesus avslöjade. Men Jesus såg alltså rakt in i hjärtat på en människa. Rakt in i hjärtat läste han. Därför gick han, när han mötte den här kvinnan till exempel som, som eh, ja vi skulle vilja säga hon var prostituerad. Hon hade varit tagen på bargärning och enligt den här lagarna som var då, då skulle hon straffas med döden. Och de skulle då vara precis på väg att döda henne. Då säger, då säger de så här till Jesus, jaha vad gör du då? Ska du inte döma henne då? Jesus säger ingenting bara bockar sig ner och så skriver han i sanden någonting som alla funderar på i 2000 år, vad var det han skrev men det hade visat det i sig han bara säger, inte jag heller dömer dig, säger han till henne sen den som är utan synd ni kan ju börja kasta stenarna ni kan ju börja försöka döda henne när han säger det då känner alla oj, hoppsan här är den akens sanning jag är naturligtvis inte felfri Nej, det var ingen som var felfri. Men Jesus såg i den hjärtat på den här kvinnans förtvivlan. Varför hon hade hamnat så där? Varför det här hade blivit så? Det var naturligtvis inga exkios på ett sätt. Men det fanns ett hjärta där bakom. Då säger Jesus, jag dömer dig inte. Men han la ingen kärleksfilt över hennes beteende. Du går och syndar inte härefter. Från och med nu är du en förändring i ditt liv. Du kan inte fortsätta med det du har gjort. Men du är förlåten. Du är upprättad. Du är, du är tagen in i ett nytt liv. Det var det det handlade om. Och lika brummen är kvinnan. När Jesus säger, fem män har du haft. Och den du nu har, det är inte din. Rakt upp och ner var det. Men han såg hjärtat. Och han lät kvinnorna få upprättelse. Och det fanns nåd för det ödmjuka och förkrossade hjärtat. Halleluja. Tack Jesus. Och Jesus producerade, jag säger. Ja, han var väldigt rak. Det var ett, st ett, ett ställe i uh, uh, Lukas 4 som jag tänkte på som var ganska så målande. I Lukas 4 så har Jesus varit ute i öknen, Han har frästats och, och han, <hör> han har varit riktigt äldst dop för sin uppgift. Han liksom gick in i sin förkunnaruppgift eller det han skulle göra efter den. Och då gick han raka vägen till hem till Nasaret och där skulle han undervisa. Och då går han in i synagogan och så läser han en ställe från Jesaja. Och det står så här, Herrens ande över mig till han har smort mig till att predika glädjens bruk, för det fattiga, han har sänt mig till att ropa ut frihet för det fånga syn för det blinda och ge det betryckta frihet och predika att nå den från Herren. Och så rullar han ihop eh, bokrullen och så säger han, idag har detta skriftställe gått till uppfyllelse inför er som lyssnar. Och när han säger det, då blir alla störtschockade. Men vad i all värld när han säger? inte han bara Josefs son Vem kan påstå att han att han, att han, att han kan att, att han kan vara nästan messias här vad är det här för någonting och så säger Jesus så här på slutet amen jag säger det ingen blir profet i sin egen hemstad och så, så, så fortsätter han lite och när han har sagt det här och de börjar fatta att han, att han nästan menar att han är messias så händer någonting, alla i synagogan blev ursinniga när han, de hörde detta. Och reste sig upp och drev ut honom ur staden och förde honom ända fram till bränten av ett berg som deras stad var byggt på för att störta ner honom. Alltså han provocerade bara, bara med att säga vem han var och vad han var därför. De klarade överhuvudtaget inte att höra något dylikt. Han skulle dö om man säger något sånt. Ut med honom, ur staden och ner. Och så ska vi ta död på honom. Men då hände någonting här. Han gick rakt igenom folkkopen och vandrade vidare. Mitt i det här så visar Jesus vem han var. Han hade en auktoritet. Ingen kan röra vid honom utan att Gud hade tillåtit det i så fall. Och han gick rakt igenom hopen. Rakt igenom alla som var ursinniga på honom. Och det här visade för mig en oerhörd auktoritet i andra världen. Vad Jesus ville visa med sitt liv, det var ju den efterföljelse som, som, som, som vi behövde ha som, som, som kristna. Och den liv som vi lever inte är ett liv utan att det också har en efterföljelse av precis det här livet som Jesus visade. Att leva nära Jesus betyder också att det finns en konsekvens av det liv han levde. Att vi ska följa efter och göra likadant. Våra attityder, våra, våra, våra, vårt sätt att leva, är det förenligt med Guds ord? Är det förenligt med det Gud har sagt? För det Gud har sagt, det har han sagt. Och vi kan inte börja bara ändra. Och ting i Guds ord för att det ska passa en så kallad modern tid. Guds ord är sanning. Det står det. Guds ord är sanning. Och vi lever, säger Jesus, i världen, men inte av världen. Utan vi lever i Guds, rikets lagar och ordningar. Och här kommer det en, en riktig utmaning. Och det är, vad, hur ser världen på kristenheten idag? Vad sätter vi för avtryck det vi är? Är det den här Jesus som gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla, men också var väldigt rak och stod för det av gudsord och gudsordsordningar? Eller anpassar vi oss till ett liv. Som andra i samhället dikterar. Jag, det står ju så här i i 12 och 2. Anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnes förnyelse. Så att ni prövar vad som är Guds vilja. Det här umgänget med Jesus... Där inte Jesus är på avstånd. För är Jesus på avstånd. Då blir också ordningarna i Guds riket väldigt flummiga för mig. Jag vet inte riktigt vad det handlar om. Men är jag nära Jesus. Så kommer också mitt liv att formas utifrån det. Och den helige ande som lever i oss. Och som, som, som lär oss. Och som undervisar oss. Kommer att leda oss på rätta vägar. Vad är det för samhällsordning som råder idag? Ja, världen, säger Jesus, är i den ondes våld. Så världsordningen, oavsett om det är vem bara nu heter för, för presidenter och korsan och tvärsan, så är det i, bakom allt det här så finns det alltså en som har makten. Och det är Satan själv som har makten. Och den världsordning som, som styr idag... Den, I västvärlden kallar vi den välfärd. Vi, vi, vi kallar det välfärd. Vi, och bakom den här välfärden så är det alltså någonting som ska, som ska styra, och det är att vi ska ha mer. Vi måste ha mer i vår välfärd. Vi ska ha mera, vi ska ha mera, vi ska ha bättre, vi ska ha ba, ba, ba, ba, ba, mera pengar. Så egentligen är alltså materialismen och pengarna som egentligen är grunden. För hur hela samhället ser ut. Så vi har alltså ett samhälle som i grunden styrs av pengar. Marknaden påstås det att det heter. Det här präglar alltså hela samhället. I allt. Och vår tänk det är inne på att jag ska ha en bättre karriär. Jag ska göra mera, bättre ifrån mig. Jag ska ha mera pengar, högre lön. Jag ska ha högre anställning. Jag ska ha ha Jag ska ha... Jag ska ha, jag ska ha Alltså en egoism också. Så pengarna styr alltså så att jag blir egoistisk. Och en egoistisk samhällssyn, det är vad vi ser idag. Och det, det, det är ingen som kan, det, det håller vi ju alla med om, så är det ju. Men då är frågan liksom, hur ser då Guds församling ut? Är det, så har vi anpassat oss till det här? Eller vågar vi vara så här radikala som Jesus var? Vågar vi sticka ut hakan och säga nej, det här, så här, det här är inte riktigt. Jag tänker inte roffa åt med någonting. Jag tänker inte ha det. Det är inte frågan om att man inte kan få lön. För, med, med, med, med, med, med. Det är inte det jag säger. Men jag säger, vad, vad är det som driver? Vad är det för attityd? Är det Guds attityden? Är det Guds ordningar som råder? Vem är det som sätter standarden för Guds församling? Är det samhället eller är det Guds ord? Är jag så genomsyrad av Guds ord så att det är det här som är det som, som, som, som präglar vårt hela liv? Jag bara slänger ut den så här för jag, jag vet att här sitter vi väldigt, väldigt, väldigt, väldigt fast. Och När jag kommer hem, jag kommer ju, jag kommer ju från en annan världsdel och när jag ser. Så ser jag ju, kan jag ju betrakta saker på ett sätt som kanske inte ni ser här. Då ser jag hur lika samhället och församlingen är. Det är ingen större skillnad. Det är inte det. Och då undrar jag, vad, vad finns saltet? Vad finns ljuset? Som Jesus sa. För att Guds kärlek ska bli synlig. Är det här två timmar på söndagen? Och sen sex dagar i veckan så lever jag liksom ett annat liv. Med andra värderingar. Det här, jag, jag bara vill slänga ut det här. Och vill att, att, att vi funderar på det här lite grann. Eh, jag, tror, jag tror ju att Guds församling ska vara lika revolutionär. för jag använda ett sådant ord. Som Jesus var. Jag tror att det var det som var Guds vilja. När Jesus gick, gen, läm, hade blivit pushad ända ut i kanten och skulle dödas. Så vänder han bara om och så går han rakt igenom hopen. På samma sätt tror jag att Guds församling ska vända på klacken och gå rakt igenom det här samhällets värderingar. Och ställa sig på en position som Gud har tänkt att vi ska ha. Med Guds sinnelag, med Guds ordning, med Guds sanning och rättfärdighet och renhet. Men är full av nord. Det var fullt av nåd för den som, som, som, som, som man har gått fel för. Det var fullt av nåd, av kärlek. Men det var också en klar linje på vad sanning är. Det går inte att dölja sig bakom någonting. Inta din plats, står det i Jesaja, om, om med Jerusalem, dotter Sion. Jag skulle vilja kalla det för samma sak för oss. För oss. Inta din plats, du Guds församling. Bli den här radikala. Ta korset på. Bli korsmärkt. Den klädesetiketten skulle jag vilja att vi hade. Vi är korsmärkta. Och vi stämnar en annan livsstil omkring oss. Den är inte den här så kallade välfärden av en massa jag ska ha. Och vad får jag ut av det här? Vad kan det här ge mig? Nej. Hur kan vi få ut Guds kärlek till medmänniskor? Hur kan jag se med människan med samma ögon som Jesus hade? Inte lagiskheten till det jag säger nu. Om kyrkans lagiskhet en massa doktriner hit och dit. Gud är ingen doktrin. Kom ihåg det. Gud är en relation av kärlek till dig och mig. Att leva ute efter hans ordningar. Halleluja. Men han vill ha ett disciplinerat liv- det är en skillnad på logiskhet där du måste göra sig och du måste göra så och du måste göra sig eller detta och lattan och dittan och lattan. Än att göra det därför att jag vill, för jag älskar honom så mycket, så vill jag vara nära honom, jag vill följa honom, jag vill förvara som han är. Det är stor skillnad på det. Men den församlingen, det är hjärtat, halleluja, prisat var Jesus. Vi har Kristi sinne, säger Paulus i. Första Korinther brevet 2.16. Guds innelag. Det är Guds rikets lagar. Vi är ett Guds rikets folk. Det är Guds rikets lagar gäller. Det är hans sanningar gäller. Är vi med? Är vi med? Åh oh, Jesus. Vi fick en riktig påbackning här av en, en, en politiker i, i, som säger att han är inte kristen. Men han reagerar på kristenheten. Då har vi gått långt, hörni när vi får lov att få påvaktning av icke troende för att det inte syns och märks. Jag ska bara saxa några ord så här. <tankar> Tanken att en kyrka ska vara en demokrat han heter förresten han som honom, en gång i tiden. Tanken att en kyrka ska vara en demokratisk församling är i i sig fylld av motsättningar. En kyrka baserad på en helig urkund, på Guds ord är rimligen auktoritär i den bemärkelse att det är Guds ord. Hör ni vad han säger? Det är således Bibeln och inte folk, folkflertalet, alltså en demokratisk samling, som, som utgör grunden för vad kyrkan ska tycka och tänka. Alltså inte någon partipolitisk kongress som kan sitta och bestämma. En kyrka som anpassar sina grundläggande teser efter politiska vindar känner, känns mycket om inte helt otro, o, inte ovär, otro, inte trovärdig, inte trovärdig. Det finns en gud. Om det finns en gud så inte anpassar han sig till det som för tillfället uppfattas som politiskt korrekt. Om det nu finns en, säger han. För Han är lite sådär. Då, men han tycker ju att vi ska tycka att han finns. En Gud som håller upp fingret och ser vart det blåser är inte mycket till Gud. En kyrka som gör samma sak är inte mycket till kyrka. Det här skriver en, en, en politik. I själva grundtanken för Guds existens är ju att han och människor inte är samma sak. Ska man tro på en Gud som på en... Och på en skrift man anser det helig, då ska man också göra det. Allt annat är fånigt. Ja, det var en som inte, det var en politiker som tyckte att nu får det väl ta och resa upp er i alla fall. Ta och res säger han. Och tala fram, tala om vad ni tror på. Ställ er i gapet för nationen. Halleluja. Amen. <skratt> Oh, halleluja. Jag blev så känd på det här. Nåden, sanningen, Guds ord är sanning. Summan av Guds ord är sanning. Och det här har vi fått av nåd i oss. Och i den auktoriteten av att vi har Gud i oss kan vi gå rakt emot mot strömmen. Vi kan det. Och vi kommer att få välsignelser. Och Gud kommer att vara med och visa oss vem han är. Vem han är. Ta korset på och följ. En annan bild, får jag bara ta den nu innan jag slutar här, som, som, som, också, det, som jag tänkte på. Det var en regnbåge. Har ni sett en regnbåge? Den är väldigt vacker, eller hur? Jag har sett två, det är max, men en del har sett flera. Men det är, det är fascinerande att se att alla färger är så distinkt skilda från varandra. Det går så här. Man ser typiskt alla de här. Jag kan inte men, färgerna nu, men man ser dem så klart och tydligt. Det är inte bara en röra av alla så här, utan det är tydligt. Regnbågen är ju alltså regndroppar, eller hur? Nu vill jag fråga dig, vad har en regndroppe för färg? Vad har en regndroppe för färg? Den har ingen färg. Den är färglös, det finns ingenting i den. Men vad är det som gör att det blir en regnbåge? Av regndroppar? Ljuset, Guds ljus, ljuset lyser på varje droppe. Och när ljuset träffar droppen så bryts det fram en sån fantastisk färg. Vilket spektra. Och tillsammans blir det denna fantastiska regnbåge. Tänk att jag tror att det är precis så här Gud tänkte det. Det var inte ingen Hedstyn som var så duktig i sig själv. Det var inte vi som sitter här som är så otroligt perfekta människor. Felfria. Men det var när Guds ljus träffar oss som vi kan reflektera någonting ut till andra människor och bli den här reflexen som visar på vem Gud är. Det ska vi vara, du och jag, i oss själva. Men när Gud bor i oss, när vi får sprida denna kärlek, när vi får visa på vem han är, när vi, inte, när vi går emot det här som, vi, som, som, som, som, som, som driver människor i något annat egoistiskt tänkande, så får vi visa på Guds kärlek som bryr sig om den enka, lilla människan, som ser varje människa. Han ser varje människa, han bryr sig om varje människa, han ser rakt in i hjärtat. Nakent, avslöjande, men full av nåd. Det vill vi visa människor idag. Tillsammans i det här spektrat. Låt oss vara regnbågen över Avesta, över Sverige. Låt oss få visa vem han är. I Jesu namn. Jag tackar dig herre, jag prisar dig Jesus. Jag tackar dig för den här stunden, här, Jag tackar dig för ditt eget ord, herre. Jag tackar dig för att ordet lever i oss, här. Men herre, nu ber vi att ditt ljus ska få lysa på oss, herre. Jag tackar dig för att vi får stå så nära dig, herre. Att vi får vara så nära ditt hjärta, herre. Och jag tackar dig för det, herre. Jag tackar dig för att vi får sprida nåden. Vi får breda sanningen över ditt rike, herre. Ditt rike som heter evangelium. Goda nyheter. Jag tackar dig för att vi får ge bära ut budskapet om de goda nyheterna runt omkring oss där vi är, där vi går, där vi står herre, jag tackar dig för relationen med dig herre, nu ber jag herre för var och en här, herre, jag ber att ditt ord tränger in i djupet och jag ber helige ande att du gör det levande, jag ber helige ande att du lägger de här orden till rätta i varje hjärta så vi förstår dem så som du hade tänkt det herre och jag tackar dig för det i Jesu namn Amen Abben. Tack Jesus.